Кричав у телефонну трубку. «І що? Так нічого і не виділили. Зайдіть до нього ще раз і передайте від мене. Коли він потрапить до нас, я його спеціально покладу у найбільш холодну палату, так і скажіть, у найхолоднішу, або пробитися до голови. Ну, нехай не двадцять, а хоч десять радіаторів виділять». «Гаразд». Він різко поклав трубку, шумом видихнув повітря. Лише після цього взяв зі стола покладене Мариничем посвідчення, швидко прочитав, ані трохи не здивувався, наче працівники карного розшуку щодня ходять до нього. «Сідайте». «Ми хотіли б довідатися, в якому стані зараз наш працівник кучерявий». «Знаю, що доставленої вночі в важкому стані. Як зараз не знаю. Я ж не лікар, а, пробачте, голоний!» з пересерді вигукнув він. Я ж не хворими займаюся, а кранами, запчастинами, бензином. Яким і твердим інвентарем, і бозначим. Ну скажіть мені, хто це придумав таку посаду, головний лікар? Коли тут треба мати звичайного директора? Підбирали б хороших господарників, організували б при медінституті курси, і за якихось шість місяців готували б директорів лікарень. Це економніше було б, і раціональніше, і ефективніше. Кричав до Маринича, наче це він запровадив посаду головного лікаря з функціями господарника. Анатолій пригадав аналогічні міркування Шатька щодо посади директора наукового закладу. Проте обговорення цього питання зараз не входило в його плани. Він свій закивав головою і нагадав. То чи не можна було б нам побачити Кучерявого? Ах! Ліно, звернувся до дівчини, котра прибрала на столі в кутку кімнати, покличте, будь ласка, лікаря прика. За кілька хвилин до кімнати зайшов чоловік у білому халаті і низько натягнуті на чоло шапочці, з під якої поблискували вузько поставлені очі, а нижче якось задирикувато стирчав горішком Кирпатий ніс. Пильно глянув на христину, а коли перевів погляд на Маринича, обличчя його привітно заясніло. «О, товаришу Маринич, ви до нас давно вже не бачив вас, проте я й впізнав. О, такий знайомий, промовив, виходячи за столу головний лікар. Домовляйтеся самі, а я піду до сантехніків». Маринич теж здивувався, впізнавши фельдшера з вокзального медпункту, але відразу задав Кучерявий ще тоді у Пкірепі, казав, що той фельдшер Євген тепер працює у якійсь лікарні. Виявляється, в обласній, що ж із знайомим легше буде домовитися. І я вас тепер опізнав, а тоді біля Пкірепу – ні. А хіба ви теж там були? Я чомусь вас не запримітив. Як це з Сергієм трапилося? В нашій роботі це не виключено, на жаль. Так, а там в інституті те що трапилося, що міліція зацікавилася. Ні, нічого, просто кількох наших працівників залучили до проведення соціологічних досліджень громадська робота. Ну що ж, треба, соціологія, модна наука. А я тоді подзвонив дружині, вона там працює, і запитав. «Що це ви там накоїли, що міліція до вас пішла?» Вона здивувалася, ніякої міліції в нас, мовляв, не було. «Як же не було, кажу, коли мій знайомий Сергій Кучерявий, який працює в міліції, щойно до вас пішов? А ви давно сюди перейшли?» «Та вже третій рік, коли наш медпункт перевели в ліве крило вокзал. Чи це вже не при вас було?» «При мені медпункт був у правому крилі». Там тепер поставили автоматичні камери схову, а медпункт перевели у ліве крило. А я перейшов сюди. Спочатку фельдшером працював, у вечівню та нічну зміну, бо вдень учився в інституті. А як закінчив, то призначили сюди лікарем ординатором. Значить, там, де був медпункт, тепер, кажете, зробили камери схову, ніби між іншим перепитав Маринич, глукаючи Поглядом по кімнаті. Де? На вокзалі? Так, камери автоматичні. А медпункт перевели вліве крило, де перед цим була кімната матері й дитини. Більше ця тема не цікавила Анатолія.